دا د سمندرونو مربوط یو بل مهم شی په ته دا شی په بل اغنه دا درس نیمګړی وی هغه دا د سمندرونو یی ځینې برخې دا سې دي چې هغه د سمندرونو دروازې غن لیکي او دا دروازه شته چاپ په لاس کیوي سویګ دروازوان وي یته ردو رته اجازه ته په لاس کیوي اغه په حقیقت کې په دی نړۍ باندې د حکمرانی واغې پلاس کې دي اته ټوک مهم څخه په موخه کې مهمه ما غوډه په سمندر کې مهمه ما غوډه په دې ځکو مسالته دغه په خبره چلی په دنیا باندې یته دنیا په ډېره برخه باندې او چې دې ځای نه لا سوخوت یعغذتنا بل چا ونیودې کڅونه مو قبیو اغه څه شی یا سمندري تنجيدي خو چې سمندر ور وکشه وايي او دوه وچه سرنیس دی دو دوه وچه سرنیس دی کړيدي سمندر څنګه وايي د دې اهمیت پڅش کده د دې اهمیت په دی کده شدلته تغيوه وو او څه دي و بوله لارینه ډیر کم وخت ډیر کم مسررت دی د دې بلی وچه سره ارتباط نه نشي خپل ټول معلومات ته په ډیر اسانهي اخو ته سوال شي په اسانهي باندې څنګه چې محاسبه لندي محاسبه لندي محاسبه لندي پهموږ باندې د مصرف په اقتصاد کې بچت کوي مساف کم راځي او بل خبره ده چې د دوه غاړو ته د رقم هیوا یا خارونه چې پراته وي د سمندر دې بندرگاوي لري د ټولو لوی لوی تجارتونه کوي لوی لوی صنعتونه کوي د کښتي سازي یا د کښتي جوړونې لوی لوی فابریکي موجود دي په کې بیا په لکهو بی انسانان په کار باندې اخته وي همدا بیا مختلف قسم اقتصادي فعالیتونه د تیل د دی ترمیم او د صنعت او د تجارت او مختلف قسم شاين در سره کوي مغزاینه به به په مختلف دي لنی که مرغا د دنیا دغه مهمه تنګي چې نړی د نړی سمندرونو کې د کنټرول دروازې غنل کې نړیپ سمندرونو د کنټرول دروازې غنل کې د د مسلمانانو په خاور کې ولبد مرغه وخت مسلمانانو باندې چلیږي واه قربانه دي کفار او یا مستقیما یا بالواسته یي په قسمه کې داس حکومتونو او شخصیتونو مسلحت کړی داسې افکار او نظریاتو تنظیمونه ویډیولوژي مسلاته کوي چې اسلام حاکمیت ته نه پریدي یدینېش نظرزم په نامه یادي سکولریزم په یا یادي دیموکرəsi په نامه یادي کومونیزم په نامه یادي یوبلشپ په نامه او یوځموت يو جوړ کړی دی په یلته مسلاته کوي دی ترڅو د غرب د مسالحه محافظت وکړي او اسلام الٰه حاکمیت ته لرې سیدلونه مانک مسمانه الٰه حاکمیت ته لرې ځکه چې اسلام حاکم شي به وچا ته وي ودرېګا او ما ست ذکر دی چیر روانه او تجارت کوم بارکړی د ټوکونه دی چیرې بارکړی ټنګونه دی چیرې بارک دې دې چا کورونه نه دې دې چا حکومت نه سکره دې تیجا نه شت شاګرز پدته داسه سالنه شز غمل شاهده کړي د محاسبې او د پختنې جرأت موجود او د شاګرز کومند دې ولري دشتاده د تیاری او د ټنګونه دس بارکړی د په لکونه پوجان دې که سٹے ک روان کلو دي خلکو خلکه هو دن ته بنهش او دي خلکو مال او غرزه تاره اچ کوي دي خلکو شتمنه لوټي د پکه رواني د چي کوي په پختني سړي دی نه پریدي هم سمانه نو مجاهدين په خاص دولوي ونج د پختني خلک پیدا شوه دي اومه دي اومه کې شه دي پختني سړي ورخښه ده نیمه سرناويش دبل چپلاس کېږي شه دي پختني یو سړي راک پیدا کیږي دستي هي بندي کیه او یو ترورکی زندانونه ته ورواځي پختتن سری په منکې نه دی د محصبی د مطالبه سری راې نه پرېدي سترګ را تړی ګونه راکاني اقلونه را نړي وکه جاغون د ماون د بیاغون که خبره کوي د ماغون د به کوي خته د خبره اکن ته او له دی د دا به هم دماغون د کو ژ ماهنیمهنیمه کوئ آرته به ا مورته به مور داسې به ورته ش ب دماغون د برابرختان برې د ما د برابر کور ب دما ششکل دیزای کوئ لباس پنه دم اپښتن نساب هم د ماوه خرچه په کتاب باندې تا کېږي او مزامین باندې کېد ماوه او مکتب او مدرسې کې ولې ټول استل کېږي او قوانين باندې کېد ماوه او موږ کې د سر سړۍ نه پری دي پختنه سړۍ راکنه او کته څه ویل غوته نمد تر ویل شر دې اندازې مونږ تړلې یو چې جب به مقصدونه کاګه کاګه کوي کله چې جب هم بیا پکنا کانه دا څنګه هم کومه معلوم دی په من کې دی په ښتنې سره ینه سره سره ی راکنه دی و هي پدنامې تکوي وجني توتيه ورتجوريه, او ت جوړي د سیور ت او نصاب او ماحول او مکتب او مدرسه په داس شکل را ته رايي چې پرې کې دی په ښتنې سره و نه و زی په کې د تاځ سره را وې د بلې سېب سره بلې سېب څه و دا یو شیر د ټول عمر سره انگریز د سر په یس ټټکړې د هسکا غاړه نرزواب دی افغان سپیجنې کپ د هسکا غاړه نرزواب دی ایمان سپیجن هې درویشو شیار دي کړي دی خو مونږ دا سره چټول عمر یس سر بس یس کې و یسر امر سره ټټکې یس سر والا <تصالح> سره منوړې دا وو تنګي چیرې دی دا مهم تنګي راځي دا سره حساب کوي اول تندې د تغوریتاسې دا د ج벌ه تاریخ تنګید چې یو خواته افریقا پرته ده او بلخه خواته اروپا پرته ده افریقا دی اروپا سره او اروپا دی افریقا وصل کی او دا ټول امریکایان لمده تنګینه راځي مد ترانې ته بیا مصر بهیر الله دی خو ته هند او عربي ملکونه ته او شرقی اسیا او د ترکی له لارې تورې بهیرې او منځنۍ اروپا ته او روسيه ته کوتيریږي دی تنګید لیدته کې دا دی خو دی واخه دوه وخت کې دوه وخت هم سمانان پراته اخته او دیوته المغرب او سیو اخته هم سمانان پراته دا یو وخت هم گزاره هم کنټرول وی هم بیا المغرب ده د دې المغرب باندې داسي نظام او حکومت سلطنت کړی دی غيب مبارک به ان شاء الله تفاصيل ویو نو روه تیارو درسونه کې درکو درته تیار تنه په فرصت کې ده یهوډی شزان د نبی کورنوینه بولی سیدان ځن بولی هاشمیان ځن بولی د المغرب پادشاه او تاریخ او تاريخي شواهد او وسایق دا څنګه تکړه ده یهودیو نسل کورنوینه ده یهودان په خطر شپ اسلامي نړۍ کې ځان تخپل وجاهت جوړ کړی نبي ترټولو مبارک شجرې یو ترټولو مبارک شجرې ته ځنن سو کړی خو دا نسل خلک او تر ټولو محترم خلپ دي يهودان دي د دنیا تر ټولو محترم او د دې مستشارانه مشاورينه د يهودان دی لوی لوی يهودان دي, دي مستشارات د جبل تاریخ څنګه ده به یو د دې احمد قطاسميني شټو ولا اروپا دي خو نه ورته شراته او شي د دې په دې زبان ده د امریکا د کاناډا د جنوبي امریکا د غربي افریقی ملکونو د ساحلي ملکونو دي دا خو سمند ده حقیقت نه خېر شتا درې یې ورې دی اګي ورا دنیا سروڅه خو دې نن دلاره نه کی مې د ټوله اروپا تقریبا د ټوله افریقا د امریکا غانو د ټوله هڅه دې ننور دنیا سره په ساتي د دې د جبل تاریخ باندې تیریږي دې لکه یو څنګه به هم څنګه چې ډېر مهم دی د دنیا د شریانونو سره په یووند کړی دیږي ځاین کړی دی سره هغه دغه د سويس کانال چې ما درته دسته اوس کوله او انت د سويز کانال جوړه سره بهیرې د سپینه بهیرې سره اوسه او د دې بیلینې کبهخه دواړه خواته مسر پروت دې خواته د سینا ولا پروت دې خواته د سويز بهات دواړه خواته زموږ معنا او دا اوس د مصر کې چې دا اوس هغه نشورو شغب شغب روان دی د جنجال چروندي نه پریږي دا نو ته حول شپ کړل کې څهم نیمګړې تحول کې څامن فکر د منحرف خوري موږ نه فکر ده کوبيان اسلام تخپل ځان منسوبې ایو چې اسلامي نظریات لري لڼشت نه خدي ای اخوانیان لڼشت نه خدي ځان د جهاد او مجاهدینو په خلاف باندې ولاړی موختفي منفي ده د سره فکری خوري او غوډي ورسره ديموکراسي ورسره مني خو نه اغنور کافر او الله دې هدايت ورته وکړي یوخره وسرهان hmm. <سؤال> شو الله مہربان ده الله بیا کی الله بنوي تحول ایرو دي نو نسل دخل په جهاد مجاهدين تر شاو دري اوس کته هم دخون په صفت کولار دي په ونسان کې هم د دخون په صفت کولار دي په عراق کې هم د دخون په صفت کولار سومال کې هم د اخوان په صفت کولار په تحقیقاتي مراکز کې هم د ور سره کولار دي نو له سره کولار هم هنګي مرکزي قوت نه رمایه مرکزي مشورې مرتبر کوي په خلاف باندې الله هدايت ورته نخو په دې هم نشي زغملي دا اوس تور زموخه دا ګوري تاسو په دې یعنې په ورسای په ولایت کې او دغه خطه خپل په قاهره کې او د سويس په ولایت کې او کسينا کې نو ته لو کېنجا لونا جوړ کړی جوړ نو حکومت نه پردې حکومت کوي او هدف یې دا نه شته دا زاید داسې دی اوره او د لامبو او سیماجوره کې د مبارک ملګری اوسنی مبارک په تاسو تاج ولیدلی اخوی بیا دلتی و حالات تاسی جولایی چه غرب تا و ته تا و اروپا تا طول دنیا دقینات ورکی چه ردیزه نده تاسی گشتو گذار نامحفوظه و نامس نه ده نو چه و که راشی دازه اونیس جواز جول که قانونی جواز جول که راشی دازه اونیس دازه اشتاسی اونیو به تاس تا حکومت رانی که کازه کم خواه تاس چلگوریو مخصی کولر بدینه ای تاس تربیتی افتگ داباتاسیونه وکومد جوړ کې بیل بیل کې د مصر صحرا مصر دشت مصر ځنګل مصر دا به دي خو ته پاتې د غصناتی او تجارتی سمندر پههاله مصر د دیناري شریان چې ورن تیریږي دا به سيكولر حکومت په لاستي مستحالاته جوړ کړې چې حکومت په خلاف راپورته شي مسلمان په خلاف د مسجد په خلاف قران په خلاف یو چې د سيكولر ګوندنه سره اتحاد بل مقصد <مسؤال> نه پریشګه غزا کیږي حتی اخوانيان چې دوی یو ډول نرم غاړه او سلوړی هغه حکومت ته وکي داسې وېس کانا داسېمه ځکه چې نا آرامه کوي ورځ په ورځ حرارت او خرابیتاس متوجي استای دي دو دو اغه <مع> استا دوي درو میسترایسی کال رئیس ټول <شوال> داسېمه د نا آرامه ستړڅو چې اروپاته امریکا ته ټول دنیا ته د خنات پر کې چې د تاسې د دي تیرې د تیرې دوه دغه ده بل دې تاسې مستغنی کیدینې ده نه مستغنی کیدینې ده پریخو دهینش او دلتهکه دداخل یورره حم شو بیا به در سره غواړي مونکو د تااس چرګلی د تااسې پاټه کې مون تااس نه ساب غو بس رحکاره شي منږ دته سلامی ولاړي دا خو سبا دته راغله تر دی به نور پس را شي بیا بهم جید را بیا بیل بیل به هر شي مع نه کوي هر کانینار بهده دکنر نه تیری چې دبار کړي نودلته من حاکم کوي من حkimم کېمونږ س کور دلت بیلکو د مثالله چې بلم که بس دا به بیامونږ تااسته وټلونه؟ خدمتونا اداره امنيت هر شي يو خاطبه مونږ يو خاطبه اسرائيلي دي خاطبه مونږ اسرائيل شو خاطبه دي يهود اسرائيلي دي خاطبه عرب اسرائيلي يا خاطبه يهود اسرائيلي دا کوشش داونه دي خطرناكه لو غ روانه ده, ده, ده. لازم سمانه توفيق ده ده ولي المشكله حلكي راه خاموش كده کېتني نو مهم څنګه دي اهميت خو تاسې طوره بحراندي تراوتلې اسپينه بحراندي تراوتلې اټلانتک سمندرم دي تراوتلې بحر احمر ورته تراوتلې بحر عرب ورته تراوتلې بحر هند او اروپا او افریقا د درې وړهم پندیز سره جمع شي ودي مهم ځای دی دا د چاپلاس کې راټنګي سمندر په ملک کې سمندر په لاس کې په کور کې او حکومتونه سمندرونه ووټ په دې بل چا ده ووټ په باندې د غرب يمن دا دویم تنګایش اوکنا دریم تنګای بهدل ته غوړی دی بابل مندی په تنګای دی خو ته یمن دی خو ته یې استریاد 2.5 کیلومتر تنګای دی بابل مندی دلا را ده چې خو ته یادونه الخليج فرغله سره به یې نه ده لريمنس کې زور و هی چې ځان تینکي دې په خاطر او دې ځکه سره محاسبه او غرب چې دا ټول ارت څو زغمی خو یمن کې جهاد ومجاهدین نشي زغمله وسې الته در ګرون حمله شروع کړی و ونه روز ګرون حمله دی وهره غشتن دی ونه روزل دی ونه توکید دی خاطر چې دې ځکه مجاهدین حاکم نشي دې خاطر پرېټرییا او دغه مقابل کې سومال کې مجاهدین حاکم نشي انځه دی رومانس کې جزایر هم شته دي جزیره جزیره هم پمنسکشته دي دې دیم دوار ختم مسلمانان پروت دې خواته ګوري او دغه خواته ګوري اریترییا پروت اریترییا د مسلمانانو ملګری هم چې حکومت او حکومت پر باندې د مسیحیانو ده اریترییا کې اټیاف فیصد مسلمانان نشل حکومت د شل فیصد مسیحیانو په لاس کې ده حکومت د چا په لاس کې ده نشل فیصد مسیحیانو په لاس اکثریت پکې څوک او افریشرلند دی وحال و دبولند دی تعذيب لهجره ته مجبور کړي ډېر خلک په سودان کې مهاجر کړه نور هیوادونو ته مهاجر شول نو دا څنګه هم د دریام څنګه ده او ډېر مهم څنګه دی د افریقا د اسیا سره نه دی له وی چلوران څنګه دی خو ته وګورې هرمز څنګه دی هرمز څنګه به ډېر ډېر ورې تاسو خبرونه دی هرمز څنګه زکه مهم دی چې دی خو ته تاسو ګوري عرب خلیج پروت او د عرب خلیجه ده دا تقریبا د دنیا 250 150 3 دنیا تلم ده زېتیری دي د ایرښت يرمل تروزی د ایران ترمل تروزی د سعودي تلم ده تروزی د قطر تلم ده تروزی د دبي امارات تلم ده تروزی به حتی د عمان ترهم تلم ده تروزی که لنست دي حوزه دا څنګه شه دلته یو وخت ایران پرو ده یو وخت امارات پرو دا څنګه دلته کل 15 کیلومتر شي ځینې دې 10 کیلومتر ځینې 15 کیلومتر شي په منځ کې وغړي ابو موسی جزيره پر تي وی شهروغ جنجالي ور باندې دا زي امریکایانو دروازه امریکایانو ټینګ کړم ته کشته ولاري دي په وزنې رادارونه یې تعریفي كرنوتولو <تصفيق> دي ديوتولو ده واكد دي بيسر سمندر خليج ديوتولو وخليج النوطولو دي واكد بيسر في شعبانديز لغوي غبانديز خاطر اجازه ورك اجازه ابديتو رسمه بندنج هم لمديز كنترولي ايراني اندرت مزاحمت كبيره اكروب خبلزان وخبل اقتصاد وخبل عسكري توناي كدبا نغيري اكثر التشنج سيما ده تصقوري كنه ايرانيانو د امریکایان ترمن ته څنګه اکثره چیرته دی د هغور مستهنګ دی د خپل مانوریکي کوي د خپل مانوریکي کوي د خپل قوت نمایي کوي د خپل قوت نمایي کوي یو بل سره ډارول کوي امریکایان تیارېږي کوي یوولې او تیارېږي یو ورزنه یو ډارونکی یو د خپل کښ دیګان سره د نړۍ تللش نو دا د هغور مستنګ دی دا د ير مهند دایتوین تنگای شو؟ سالوراما. دوار خواتم سمانان ملکونه. او ترطول په اهم اختصادی نقطه که دا تنگای. این زمان اوش پاگم تنگای، دا دواروی او ترکیه که دلت پا استانبول که شما مخدرت پسته. او دلت. شا تور بحیره، ریسپین بحیری سره، مرماری بحیری، پا وسیله وصلهی، او دا استانبول بخار که ترشوه، پسر بانده، پل ده. دغه وخت یو خرده مسلمانانه او استانبول بیاغه خرده تقریبا شپږ سو او کال دیغه زنه مسلمانانو په ټول اسلامي نړۍ باندې یا په زیاته برخه اسلامي نړۍ باندې عثماني خلافت چلاوداخه اخریني خلافت د مسلمانانو عثماني خلافت وکړه عثماني دولت مرکزی کم ځای کې و ترکیه کې استانبول کې دا استانبول اصل کې اسلام بولو لکه د دې وخت استانبول د اسلام نمتن لري دا اسلامبول مرکزه د قسطنطينيه یا بيزانتي او فليګانګليش بيزانسر توي او قسطنطينيه دا اسلامبول فګا استانبول د نړۍ جن خلافت د مرکزمن نقل کان خريته د تركيک تاسو شخه اهميتي کوم شخه اسلامي احمد نو دا د دردنيل تنگي او د بسفور تنگي دا د نړۍ په کوم ځای کې دي تركيک اخوته اروپا ده دي خوته اسیا ده نقشه بیا خپل مخکیواره کې یخی دقیق بیلته و غوري بسفور او دردنیل دوړه په همدې یو ښار کې د استانبول کې دوړه ترکیه کې دردنیل نو څه ته گی شو شپږ د دې احمد په څهش کې ده د دې احمد د چاسیا سره دی وچلې لار نه پ د اوته ک مکزی را ځي ک توه یرپه به یرره سره ن خلئ خو پول بیا آسی فریقا آسیا اروپا سره ن خللی او د مهجرتونونه چې کېږ د خلک چقا چااخیي ین چې لاری زی ترکې دته را شي بیا داسې واړي اخواته شر اروپات افغانان او دا, دا, دا, دا, دا نور خل او چې سمندر لا اغ د غای سره را شي نه بیا د سمندر کې ک ګه را چې دخوا یونانته را دګوره یون یونانته را شي د یوننا بیا ایتالیا ته یو ببلکشته کتلش ایتالیا نه وی دیخو ته زی دمرګ دی لارابان ډېر ذلیل کار کوي ماته چې دا قسی کړي دی خلکو چې څوک په خپل و دوه کسان مې درس دی چې په خپله برت راغځې دي دی فرانسینه برت راغی دوه کال او د پښوګانو ژوندۍ ډېر بنهزر کړه ته شرف درلوده پداسه ذلاته او پداسه تکلیفونه باندې ځان راسهیل <سؤال> لسلک <سؤال> پنځله سلک ترشلک روپي پر یو کس په ځان خرچه کړي بیا نور پیغله دی و وليدي زوی دی بنسلوليدي زانه خزل دی زه روانه خزه بیا چې شپږ میاشتې ورسته ولور سيږي که خپل کا خبر سره دی ځین دوا او نشي ترخه په چيزي شوي څخه چې په دې قاچک بران سره دي ګورجی هم سره دي اروپایانو دي سربیاانو سره دي بدون خلکو سره بي سره هغه اسناد او بدل کړي زين خزيو ورتزان پیغله کړي سړي ورتزان کونډ کړي لور ورت خزه مختلف باني جوړ کړي او به هر یو دي قبولیت لپاره الته تر ټولو ښه نه ده چې ځي ګمراو کافر وکي زه تعال ابن تکتله ما ته نتيجه او زینوبیا اډيبه اډبشن کړي یو راز ماتی وقصه کوله وی اپلو راز مښ کړي کابل ميدانوي توي واتی وښ کسان اول چ امریکایان راغل اته وښ کسان ولما سره یو ځای راغل بل چ اکثرا تکول وی ما سره یو ځای راغل په دې اړه کې نهست په لندن نه راتلو وی په هکې د انتظارګه کې ته ورودي میدان وی داسې زورن زورن څټونه نهست راکملو امرور کوم نسې زړه زړه دا ټول څه دې باندې شي چې ګوم مشکو ریپورت روان میکنه پس ولی څه چې خو زنده اسې مصیبت کې سره خیر دی یبلته بس را حل وي و چې موږ یو ځوان د لندن تراهو چې قبضو خپلې د پاره چې موږ کوم فارمونه وسندونه جوړ کړی وغه دا چې موږ د پ کلیک کړی د دو ښانې چلا بارون اندر لود شرفخانی و دووسخانی اندر لود 6 ورکران ومنه خيزم چلوه اته ريبان راغو حکومت رغې نظام ومن موږ ژوند ته خطر وو نه دلته لا اټ شوې دی موږ د سندونو د شاهو دي سرپراتو ولته اوسه کاروبار د ژوند کې وي چې امریکایان رغلو نو نظام رغې چې هالو چې تسته ضرورت پیدا شو غیر ته زنه ور رسوي هر تازه خلګم رغې خپل خلګم پاسیبې ته خپل کاروبار سره کېد. په زوړ ټوله راغست. نو وسمه دې د وسانو په حساب ته پکړل بیت د وسانو په حساب باندې. ما په خپل ولید زانسري به څنګه ویډیوګان راوړی وای چې سره کم دی پلونو لاندې کوي. د سره كون لاندې یو ورګاډو په ځاین کې د شپې چې يخني شه د موټر سینې لاندې نه نوځو. ځکه جمعه د نشته نه دې عاطفه انسانيت ترهم دا علت نشته دا اسلام صدقه خیرات دا نشته ده سنادتن لبی دیغلوند دیگرزی مبیادی حیوانات زندگی و ډیره بن شرف ده خو دوی بیا روان دیه مغهلته ذکر چدلته ورته اوی اغازه او ډیره برخده خصوصا دا زرغان ندی دا شلل فورا څنګه دا غوښه مسيحي شه دې به د مسیحتا د نړۍ د مخ ما یو غاړه پور اورده د استرالیا د درازم د وزیر خارجه هغه چې زه من په اساسانه باندې قبلو زکه چې د دې ځای د حالات او د دې ځای د ټولنیز فرهنګ سره په اساسانه پیوند دخل یا نظر په اساسانه مسیحکی وخت په اګټینګار نه کوي دې د اچھانه ما په په اتیافسه ده زارګان چالتور شله مخکره د خپل مسیحیت اساسا نو دن ورو لري چې ما وکړم تعمید می کړم مسیحی شوم کلیسا ته ور شي عبادت وکړم شرکته په دې خاطر چې زړه قبول دلته انده سیدا مسیحیت په دې کې کوی کوریاین چې راغلي او ټول دې په سیمه کې اخته وکند عبد الله کې په شاده کې او په پلیس وختو کې دشت برچی او په مزارو څرته څنګه دوی ویندې د دوی و دوی کې فعالیت کوله گیاو هم شکل وو نو مکارې مو سره جوړون نو د تورکی خبرم کوله کنو د اروپا د سېستر وصل کړي بیا وهم سمندرې څنګه چې تړولو ډېر مهم څنګه ده هغه عدالت د ماليزیا او د انډونیزیا ترمنځ مالکات څنګه ده یو وخت ماليزیا پاته ده یو وخت انډونیزیا پاته ده شتالت بیا تاسو ګورئ د استرالیا کډ کشتیګان راضی کړي فلیپین د کشتیګان راضی کړي چین د کشتیګان راضی کړي د جاپان د کشتیګان راضی کړي د شمالي د جنوبي کوریاګان د کشتیګان راضی کړي په بحر الکاہل کې د امریکانا د کشتیګانو راځي او حتی په دې ځینې کې د وړو وړو دولتونو شېدي د دې ځې د کشتیګانو یا بحري سمندري تجارت سره یې دتوبې د سنگاپور پرود د تګ ټول د دې تنګینه تیری د تنګینه درخاري درته کنه ا ته او غربي د انډونیزیا د سوماترای جزیره پرته ده د دې لارې تیری د یو څلور کال مخکې تقریبا یا څبان څلور کال مخکې د بوشيو تقرير راوړل دلته د بحر الکاہل د سیمه یا د آرام سمندر د سیمه د هوادونو اقتصادي کانفرنس دغه اقتصادي کانفرنس ته بوش په خپل وروخر رجو کیراغې یمریکا د دلته یو وینا او کالی او نن د اسلامي نړۍ په هيوادونو باندې دلته خپل تسلط څنګه په دې معنی غواړي د دې لفظونو په دې چې کومه دلته تروريزم ته معنی ورنکو نو هغه ورځ لر نه دا چې تروريزم په دې د غسیمی ده او ټول نظامونه مسکور کی او دیا په مالک لندونزيان نه نیولې ک المغرب په دې یو دولت وي بوش وایي چې د انډونزيان نه المغرب پربا یو دولت یو بسیکو یو به قیادت یو بجند یو پالیسی یو نظام بیا به دا ټول سیمه د پختنې ویده کې به قدم قدم نه موږ نه پختنه کې قدم قدم به موږ نه پختنه کې حساب به راځي نو من باید د تدارمات کو د خلکو تماتور او د دغو نظامونو ترشاو د لغو چې دا, دا نظامونه د جهاد د مجاهدین په مقابلې د مقاومت وکول شي کنی بیا به لمن غټولې سګر غړوډې لمن ګملان لمن غه نظر دمج هغې هدي خلک دې شان ته متوجي کیږي دا دعوی خبرې ورته ښکاري زکه شپه نقشانه پیګې کله دا معلومه نه ده چې دا نو وسه شیشو ماليزیا ماليزیا چیرته ده او المغرب چیرته ده ستمره تلنګې چیرې دي سمندر څه ده اهمیت دې څه ده دې شان هم یې منسمه ټوخوړو زمای <مليزوران> ملګریو ته اړیره سمبړ ته له غوسی نه مې مرمن سمبټلې. دا کیفی شره ده. له غوسی به مرمن سمبټو، موږ مرمن سمبټ خراب کړو. صحیح ده دی کتاب ده دی لغت یو کتاب ده. خو دمره اهمیت خو نه درک کړ چې ځوانه یې ګل دارانه و خوري <مليزوران> چاغه شباب دا چې هغه ګرمي ده چې غازالاتم قوی دي چې غمتم زورور دي اقبر ځاننده او چې بیا خو بډاګان بډاګان شو لټوخینه بیا ټول ورځ تکلیفو بیا په هغه دګمیلای بیا چرته و دی خیر کارته مخش زه وانه کې دا ځانور استال کزمانانه ته چې بده پوښتې چې زت څوک یې ما دښمن مې څنګه دښمنې ورسره وکم خو دې له دینه چې ځوانانه ته بده شي ورنستال شي دته په فکر کې یو کې ولا دا شی رغله دی به خپل ځان پیژنې چې دا ما قوت څومره ده بل داز یو ترونی او داز یو ترونی د دې به د نرزو شی رانه تیر دي شي مالکات څنګه دي ورته یو قسم ده ترته کینې او دال ورته کینې دلته د نظام شلي یوته شلي شي بیا ورته چې تدخله او به چې اجازه راکړه دا هر او هر دو, دو دي هر دو د وس خدای بدماش کو نه راک په هر ميدان وایي زړه وي راضي کيني تاسو د افغانستان کې د اوس ګورې هر بدبخت تش راضي اوله د ايده تیارې شير تکيني خپل عسكري قرارګاكي کدي استرلیا جمهور راضي کيس هغه ستر اعظم راضي په خپل قرارګاكي که کی کدي برتاني راضي په هلمند کې ولا کيني خپل عسكري قرارګاكي نه پاسپورټ نه ویزا نه پوښتنه نه وغښتنه نه اجازه نه احترام نه او انسانيت کته بو شراشي وبامه شراشي ولا په ګران کې کی هر یو چرشي چې څو بامن کېني کی څو مزار کېني کی فرانسې والا چرشاب په مزار کېني کی خپل اخځه کمز نه جګي کمز کته کېږي رزمور امغال ته ورغړې وای راشد دلته د شه امزا کړل کایز ګور ور سره را شي خپل کارو کې به شي د دوی په سیمه داسې خلک داسې نظامونه داسې شخصیتونه داسې تنظیمون داسې افکار داسې نظریات د حاکمۍ د موږ تاسو دانی سابونه پر دې کړی ديره مفاهیمي ټول پر دي نو وړیش په من کې پختنې سړی پیدا شي نو وړیش کې دغه نظریات افکار راینستال شي را کړي شي او د په اعمالو کې ده تمثيل شي که را شي ده وتنجدي ده ديناري بتاع شرناويش باندي للتحكم او ده للحكومه تراني فمعناه باندي ده بان شاء الله اللي سمعناه في بلاصه وادزي لو وصلكم حركاتنا شروشي دي ضلت نمشروش الفيديو الجزائر كمشروشي ليبيا كمشروشي تونس كمشروشي ومصر كمشروشي وسيناء كمشروشي واليمن كمشروشي قرار واز ديام نشر ده ديام قرار سوريا تول که کم شروع که دو ولد خوب شروعی گوری ایدی زینه شویده چه اقبل آسیا یک تایکری آبو گلست ملنتی افغان دران تایکر دلست از فسادي از او فسادي آسیا از کشادي او کشادي آسیا او ده عزاد ور ناسیا بطول عزادی او ده ناران شو فساد بکراری طول نارانا دول باندې آرامي دوی باندې آرام ورځ باندې غوري دا, دا با دي یو سیستم аргаرو مقبره ده دا زیدابه دغه څه نه مشکل دې باندې دا كي. كي او مکتوی راته پر دی کی مکتوی راته خپل کی ملارته له ګیرم لهن مصر ته لیږي اردن ته لیږي او ترکیه ته لیږي چې اسلام زده کی خلګ له غځان راځي دلته اسلام زده کی دوی ملان د زده نه لیږي له شغز ان امریکای اسلام زده کی امریکای اسلام او د فکری په هن کتاب کې مشخصات لیږي چې څنګه کوم ډول اسلام نو د ساماندار او د ووبو د تنګیو مبارکیم خبره موږنه اوس بس دا نور تقریبا یو شپتاوی درسونه دی غبی تاسو در سره سوتې درسونه د اګم دس درسره واخلې د دې په پورو پورو تفصيلات د پکې پررامنداس کې د دمنو وروسته بیا موږ زده توښه معرفت کوم او په اسلامه معملک او بدلته هغه روان وزیت لجند او سنای روان وزیت مختصره خبره کو او سپندزان بسکو